Врешті-решт, за участю інших факторів, маємо Київ, який стрімко перетворюється в місто Третього світу – величезне, брудне, незатишне, хаотично збудоване, непридатне для життя з юрбами випадкових людей. Влад ще довго говорив із батьками про рідне місто. Тато і мама згадували кумедні і сумні історії зі свого життя в ньому, численні подробиці побуту киян минулих років і десятиліть. І ці деталі небаченого життя чомусь видалися хлопцеві дуже важливими. Потім Влад переглядав папери і креслення з бабки Городецького і збагнув, що тайнопис – може бути і на інших, начебто чистих аркушах. Остання мандрівка. Городецький глянув у вікно. Нічого не змінилося. Все той же чудовий краєвид милих будинків старого міста у Варшаві. Пан Владислав зітхнув. Він не чекав, що через стільки років Знову почне поринати в такі сни, і будівничий згадував сон, який прийшов цієї ночі, неначе на екрані в синематографі чи на театральній сцені. Зодчай бачив видиво, а чийсь голос коментував, побачене, мов читав уривок із книги. Місто. Замкнене стінами, високо, як самотній острів, піднеслося над безоднею. Червоні язики полум'я, здіймаючись із безодні, охопили довкола гору. Вони досягли стін, і камені міського муру полум'яніють від відблиску пекельного вогню. Внизу, в прірві, змій огорнув Угору кільцем огидного тулуба. Він підняв голову, роззявив пащу ладний поглинути світ місто. А вгорі над містом янголи сурмлять у сурму, провіщаючи кінець світу і поволі згортають звиток неба. Архітектор гадав, що це означає. Він уже не молода людина, знову бачив страшні сновидіння. Мов колись у Києві. А який нині Київ? Пан Владислав не міг уявити. Говорили про руйнації храмів більшовицькою владою. Чи зберігся його костел? Які будинки вціліли? Той Київ котрий він разом із другом Адамом покидав вісім років тому, здавався страшним закинутим містом. Будівничий згадав чомусь і події п'ятирічної давнини, як його вшановували у 1923 році. Тоді йому виповнилося 60, і він сам покинув посаду у Міністерстві суспільних робіт. Декілька старих і багато нових знайомих говорили про його талант, про роботу у новій польській державі, про його споруди в різних місцях країни. Так, він створював курортні будинки, водогони, казино, торгові ряди, лазні. Та ці роботи не задовольняли його ні якістю, хоча він все завжди проектував і втілював сумлінно, ні за художніми достоїнствами. Всі споруди були гарні, а от розмах, масштаби робіт видавалися йому набагато скромнішими, ніж у Києві. Городецький підсвідомо чекав якогось великого, надзвичайного замовлення на проектування. А дочекався повернення неприємних снів. До чого вони? Його улюблений Київ відданий на поталу Змієви.